що вороття немає. Тепер мав їхати далі і далі до крайньої межі Великої імперії Султана Сулеймана, не зупинятися і там, переступити ту межу, поставити себе назавжди поза Османським законом, для якого він тепер був утікач, зрадник, запроданець, і відмірювалося йому за це єдиною мірою – смертю. І мав він бути убитий стільки разів, скільки разів буде впійманий». Відступу не було, і Баязид попровадив свого коня вперед. Він провів багатотисячні натовпи через гори, неприступними тропами попід самим небом, і нарешті вивів на схили, звідки спускалися тропи в схожу на рай Арарадську долину. Потоки нещасних вигнанців ринули в безмежжя долини, земля гуділа під їхніми босими ногами, як барабан. Після дикого холоду на засніжених перевалах тут саме повітря кричало від розпеченості, і аромати від плодів літали, як птахи. Сорок днів пробув баязит гостем вірменських князів. Нарешті від шаха Тахмаспа прийшов дозвіл перейти йому Аракс і прибути до Тебріза. Але тільки з синами, полишивши весь свій супровід бажаний і небажаний там, де він є. Так він пішов за Аракс, а ті розвійні по світу люди далі покотилися за вітром, не знати і куди, не знати як і навіщо. Не міг сам ніколи зупинитися, і всі, хто йому мав нещастя довіритися, теж були приречені на те саме. Через Хой Баязид прибув до Тебріза, Шах зустрів його привітно, надарував йому золото, одягу, худоби, безліч речей, і послав жити в своєму палаці в казвін. Куди переніс столицю ще покійний шах Ісмаїл, прославлений у народі як поет Хатаї. Через Ардебіль і Султанію Баязид їхав до Казвіна. Сто сімдесят і дванадцять верблюдів везли по клажу. Скелясті шляхи, гори і гори, вузькі проходи, долини бездонної глибини, далі кам'яниста рівнина від Султанії до самого Казвіна. Султанія була вся в руїнах ще з часів Тімура. Залишки царської кріпості з чотиригранними вежами. Страхітливе каміння повержене, як життя баязидове. Шах заде занедужав, не мав сили триматися на коні. Його поклали на ноші, які прилаштували між двома мулами. Так продовжував свою скорботну подорож. Його супроводжували шахські слуги і слуги ханів Тебріза і Султанії. В тигрових шкурах... На плечах мовчазні, але запопадливі. А може сторожки вже пильнували, щоб не втік? Перед казвіном їх зустріли молоді вершниці в різнобарвних шовках з золотими покривалами на волосі, з відкритими вродливими лицями. Найкращі співачки столиці. Перед ними їхали флейтисти, зурначі і барабанщики. Зустрічали султанського сина – Музикою і співами На головному майдані Казвіна теж зустрічали його музики і натовпи роззяв Казвін стояв на сихім піщанім полі Не мав ні стін, ні сторожі, ні війська Бо до ворога ж однаково далеко По широких вулицях котилися хмари пилюги, Щоб прибити порох майдан перед шахським палатом Цілий день поливали водою Шахські палати сховані були серед садів Ворота і стіни в плитках, розписаних золотом. Перед ними гармати і чотири воїни. Баязидові сказали, що вночі кількість сторожі збільшується до п'ятнадцяти, а біля шахських покоїв – Деке, де він житиме, щоночі чергуватиме тридцять ханських синів. Сторожовий писар Кішкіджі щовечора називатиме йому імена його охоронців і знайомитиме його з багатствами і походженням їхніх батьків-ханів. Праворуч від головної брами – ще одна брама, яка вела у великий сад з баштою посередині. Баязиду пояснили, що це Алла Капі – божі врата, втечіще для злочинців. Хто встигає сховатися там, той може жити там доти, доки зможе себе утримувати. Знайомство з Алла Капі виявилося пророчим. На Новруз шах прибув до Казвіна. Пишно приймав Баязидав Табхане і в диван Хане. А тоді несподівано вночі султанського сина брутально розбудив один з хаських синів і сказав, що коли він хоче зберегти життя своє і своїх синів, то ще до ранку має сховатися в Аллахкапі, подбавши про припаси і запаси.